fény. A közlés pillanata tehát elmúlt. Anyám meghalt, s apám sírós, beteg lett a csapástól. Értelme megindítóan összezavarodott. Minduntalan kiesett belőle anyám halálának ténye. Elszoruló szívvel láttam, ahogy beteg lábán időnként a ciprus alól, és szelít fénylő mosolyjal beintegetett nekem az ablakon. Sies Francesco, drágám, hozd a kulcsot, anyád mindjárt itt lesz a templomból. Igen, hozom, apa. Ordítani tudtam volna a kétségbeeséstől, annyira ijesztő és szánalmas volt ez a lelkendező öröm. Apám türelmetlenkedni kezdett. Hozd már, kérlek, anya nem tud bejönni. Mikor oda nyújtottam neki, amit kért, mohón elkapta, a kapu felé sántikált, Megfordította a kulcsot a zárban, Szélesre tárta a kaput, És várt. Néha feszült, A következő boldog pillanatra készülő mosolyjal kitekintett, Majd kilépett az utcára. Szorongva követtem. Biztatón, de már bizonytalanul rám mosolygott. Mindjárt befordul a sarkon. Reszkető fejjel értelmetlenül bólongatott. Ott álltunk ketten, ő beteg lába és fokozódó csüggedése miatt, egyre súlyosabban rám nehezedve, Olmos, reménytelen várakozásban. Nem mertem szólni hozzá, nem mertem hívni, Mert az ilyen emlékezett kiesések vége mindig ugyanaz lett. Arcán kialudt az együgyű, kedves, boldog gyermek mosoly, És sötét, nagyon öreg, értelmes bánat árnyéka vetődött rá. Menjünk be, mondta halkan. Szegény fiam, erőtlenül, nehézkesen rám támaszkodva, engedte, hogy betámogassam a kertbe a ciprus alá, és leültessem. Mária Dóra, egy pedáns, vallásos öreg leány vezette háztartásunkat. Anyám apai nagynénye volt, igazi mellékszereplője az életnek. Ő ápolta végig, halálukig a család betegeit. Ő dajkálta az új s mikor felnőttek és szárnyra keltek, nem győzött keseregni hálátlanságuk fölött, azért, mert elzárgóztak tőle, és visszautasították beleavatkozását aprólékos ügyeikbe. Jó volt és önfeláldozó, de különös módon legtöbbször ingerültséget aratott érte, és terhére vált annak, akit elhalmozott gondoskodásával. Mindig kellett neki valaki, akit dédelgessen, akit evésre, ivásra, pihenésre unszoljon, akkor, mikor annak legkevésbé sem volt kedve rá. Szerencsétlen érzékkel tudott tapintatlan lenni, Anélkül, hogy akarta vagy sejtette volna. Azt hiszem, titkos szükséglete, kielégülése, Szenvedélye volt a keserű édes, önkínzó könnyek hullatása, Különféle méltatlanságok fölött, Amelyek ellentmondást nem tűrő jó tetteiért érték. Mi apámmal együtt kapóra jöttünk neki, a bajok és gyász hivatalos gondanyójának. Vúgva, repesve, forró buzgalommal szárnyalá vond bennünket, az ezehagyott, tehetetlen aggot, és az anyátlan vézna gyermeket. A méltánylás és hála mellett, amelyet éreztem, mérhetetlenül idegessé tett, nem csak tapadó, szorgalmas jelenlétével, hanem az elvakult merevséggel is, ahogyan apámat kezelte. Mária Dóra a maga bogaras zárt egyéniségében hajlíthatatlan volt, mint a vas. Hogyan is követhette volna elviselhetetlen bánattól sújtott apámat a komor ráeszmélés és eszelős reménység kétszélső birodalmába? Hogyan érezhetett volna bele ködös, eszméletlen küszködéseibe? Etette, itatta, öltöztette, fürdette, borogatta, pakolta, de amikor látta időben való tántorgását, az öröm rövid, Hamis visszfényét az arcán, sóhajtva az angyali türelem részvétével leintette. Ugyan, Giuseppe, tudod jól, hogy Marietta halott. Meghalt gyermekágyban, nem fog hazajönni a templomból. Nyugodj meg, drágám, soha-soha többé nem fog hazajönni. Érdes kezével fölényesen, nyugtatóan veregette a vállát, és fájdalmas meglepődést érzett, mikor Selid tehetetlen betege, sírórohamot kapott a megnyugtatástól, és szokatlan indulattal elkergette magától. Eredj innen, takarodj, gyalázatos! Nem engedett hozzám, te zárod ki a házból! Kint áll a kapu előtt, fázik és fáradt, elloptad a kulcsait, az ágyát és szekrényeit. Segítség, Marietta, Marietta, egyetlenem! Apám csak egy évvel túl anyám halálát. Kijelölt gyámom, apám féltestvére, öreg, munkával agyon terhelt sejemszövőmester volt, aki örült, hogy teljesen rábízhatott Mária Dórára. Csak a temetés után láttam egy rövid időre. Üres pillantású, sárga ujjú, nyugtalan ember volt. Alig bírta kivárni, míg a végrendeletet felolvasták, szüntelenül izget mozgott, és látszott, hogy az esemény és a ráruházott tisztség mennyire terhére van. Az utolsó szó elhangzása után felugrott, és hozzánk lépett. Mariadóra a gyász elégedett, győztes királynőjeként karolta átvállamat, úgy tartott maga elé, mint egy pajzsot. Fekete fájtlai, vörösre sírt szeme nem rejthette el belső emelkedettségét. Azt a tényt, hogy ugyancsak elemében van. Gyámom gondterhesen, s úgy nézett rám, mintha romlott étel lettem volna, amelyet neki kell elfogyasztani. Így van ez, mondta savanyúan. Giuseppe mindig könnyelmű volt, már gyermekkorában elcserélte a lekváros lepényét egy zöld békára. Minek kellett neki vénfejjel megnősülni, most itt van ez a fiú. Arra magának ne legyen gondja, ügyeljen, hogy megkapja, ami jár neki, a többi az én dolgom. Támat rá Mariadóra pergő nyelvvel, és olyan sértődött lendülettel, hogy gyámom hátra tántorodott, és pislogni kezdett. Hát persze, nekem igazán mindegy, s ebben maradtak. Feladatát rendesen ellátta, pénzküldeményeit minden hónapban megkaptuk, de nem mutatkozott többé. Szerencsére Mariádóra megszerette kedves tágos régi házunkat, s így ott maradhattunk a boldogtalanul szép, borús emlékek között. Anyagi gondok nem sürgettek bennünket, a szüleim után maradt kisebb birtok bérjövedelme fedezte szerény szükségleteinket. Soha érdekesebb, védettebb ifjúságot nem töltöttem el, mint ott Milánóban, a Katarana csatorna mellett emelkedő öreg ház gyöngéd és tapintatos kísértetei között. Mária könnyű volt leszerelnem, átláttam gyöngéin, és kiszolgáltam őket. Azt hitte, úgy történik minden, ahogy ő akarja, pedig az én pórázomon táncolt, És életében először elégedett volt. Ha rágondolok, miket képzelt rólam elfogult szeretetében, Szégyenkeznem kell. Azt hitte, mert elhitettem vele, Hogy roskadozom az erényektől. Szívjóság, hála, vallásos istenfélelem, félelem, szorgalom tartanak örökké szárnyai alatt bent a házban, Elvonult magányosságban. Úgy nézett rám, mint felsőbbrendű lényre, Különösen azóta, hogy dicséretemet hallott az engeni Franik a Szent Kolostor egyik tanítószerzetesétől, akit nyugalmam érdekében elfogadtam tanítóul. A korlátolt papocska elkábult persze gyors előbenetelemtől az írás, olvasás, számolás tudományában. Napi egy-két órával leráztam a jámbort, a többi idő enyém volt azután valódi tanulásra könyvekben való búvárkodásra, kísérletezésre apám hiányos kis műhelyében. A tanulmányok megkezdéséhez nem rendelkeztem egyébbel, mint mohó kétségbeesett szorgalommal. Lesújtva jöttem rá, mennyire tájékozatlan vagyok. Nem tudtam, hogyan kezdjek hozzá, melyik úton kell elindulnom. Az alkémia lényege olyan összecsomósodott szelrengetegnek tűnt előttem, amelynek makacsul elrejtőzik gombolítható vége. Külső megnyilvánulásairól, világfelé mutatkozó, rejtélyes pantomimjáról sokat tudtam. Ismertem a mágust. Ott éltem a közelében, naponta megfigyelhettem. Csodáltam, és megöltem végül. Elragadtam tőle a nagy eszenciát, és ittam belőle. Szemem látóvá lett. Két világban éltem egyszerre. Végrehajtottam a transmutációt egy dilettáns alkimista műhelyében. A Dreiseszelbergi kastély toronyszobájában négy zöld tükör között megidéztem a beavatottat. Eleven tudattal mentem át kétszer a halál és az élet kapuján, de semmit sem tudtam a e dolgok lényegéről. Használtam őket, mint zárkózott hatalmas erőket, mint az ember ma villamosságot. Egy némely szokásukra rájöttem, de belső szabályaikra, veszélyeikre nem. Éppen ezért minden provokációmra másképpen reagáltak, mint vártam. Ellenem fordultak, összezúztak, és elsodortak a bennük rejlő, ismeretlen törvény szerint.